Plus agora <risos> é, Tem Google Plus, essa porra? A piscina caiu, tem porra, tem tudo Eu tava pensando em fazer um pinet pra gente Aquela okay. rede social das imagenzinhas Ah, pá Isso é legal? Não caia, Pri Pri, don't go Pri, don't go Tá, vamos lá, vamos lá, já tá gravando aqui, tá gravando aqui, tá tudo certo, vamos. Vai lá, Priscila. Vai, Priscila. Peraí. Aí. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Colocar o endereço na minha frente, senão eu vou errar. <risos> <risos> Então, galera, se vocês gostaram desse podcast, a gente quer muito feedback de vocês. Comentem lá no post do blog cine-mofo.blogspot.com Se você não quiser comentar no, no, no blog, você pode mandar um e-mail pra gente no cinemofado.gm.com Além disso que a Priscila falou, a gente tem as redes sociais do cinemofo que é o Twitter, no arroba cinemofo, muito fácil de encontrar, e o Facebook, que é facebook.com barra cinemofado, ou fb.com barra cinemofado, você chega lá também, tem conteúdo exclusivo para o Facebook. É, bom, vocês não me deixaram com nada para divulgar, mas aqui fica a minha dica. é Se vocês entrarem no, no blog, na parte superior esquerda, tem um, um botãozinho escrito contato. E se vocês não quiserem escrever e-mail na gente, ter que logar na conta de vocês, é só vocês clicar ali no contato, vai ter um formuláriozinho onde vocês vão deixar o nome de vocês, o e-mail e o comentário que vocês tiverem para enviar pra gente, depois disso vocês apertam enviar, pronto a gente vai receber o recadinho de vocês a gente vai responder, né, se vocês botarem o e-mail real e é isso uh, os nossos recadinhos ficam por aqui por enquanto é só, valeu galera tchau galera Pronto, gravou aqui, viu?